Aurrak non matrikulatu? Aizu garantza, aholku bat ezkatu behar nago. Ezen zertan laguntzeri banu, guztora. Eh, ziur nahiz lagunduko dira zula. Ea, gertatzen zaizu, berriro ere semearekin arazoak? Ez ez, orain goa narazoak dituena nire bizilagun berrile da. Ara, etzen idan bizilagun berria zen urenik esan? Ez? Ez ez. Usta noen, esan nizula bizilagun berriak etorrezitza izkigula, Asturiarrak. Eta zere, Euskara ikasteko asmorik ba dute. Ba bai, aita ari da legin Urrian hasi zen tegian eta oraindik dik ez du utxi. Eta esan didanez gustora dabil. Eta zer du ba? Bere bizemea labak bere edu matrikulatu zituen euskara ikasteko berena hori izango zelako anta? Zer? Ba, badirudi ez dutela gehi geurreratu ta euskaraz lehen bezala daudela. Ezer ere ikasi gabe. Dazen bat urte dituzte ba. Zarrenak 4 eta gaztenak berriz 3. Urte beteko aldea besterik ez dute. Orduan, zergatik ez ditu bade ereduan matrikulatu? Adin hori izanda, ez dakit, bururatu ere nola egin zaion bereeduan matrikulatzea. Aurrak euskera noizbait ikasiko badu, eh, adin horrekin ikasiko du ere zen eta gainera arazori gabe. 10 urte ingurutik gora arazoak izaten dituzte, baina bestela burugabekeri hutsa da bereeduan matrikulatzea, neska, ez? Nik, nikoberres aulkatunion ba? Neska, neska, lehenago esan besterik etzen nuen, orain pentsatzen dut arasoak izango dituela aurrak gela zaldatzeko, baina tira ikasturtea bukatzeko oraindik ere dexente falta da, eta goberena zuzendariarekin hitzegitera joatea izango du. Txaron, ez da hori bakarrik, gainera klase partikularrek eskatu dizkit. Eta ani, kastirik ez ordea, Etzaitz tuntu e, tuntuna izan, eta esaiozu gurekin etortzeko arratsaletan kafe hartzera kiroldegira. Bai, baina ez dakit, zuek ez duzu ezagutzen, eta bera oso irikia denarren, ba, ez iritsi zitzaidan itzai agian kanpotar bat artean sartuta, ba. Ara, nahikoa dugu, eh? Ez gurekin etortzeko, Eta inongo zalantzarik ez izan, e? Eh? Gainera, jende euskalduna ez badu ezagutzen, euskalteiko euskararekin soilik ez du, oza ez da, eurrut iraino iritziko. Eta beste kontu bat, zu joango bezina ikastetzeko zuzendariarekin erekin hitz egitera? Esan dut banik, e? Eh? Tuntuna zarela, baina nola? Ara, entzu idazu hongi, eh? Berak joan behar du, han, hain gauza garrantzitsua izan da? Gainera, esan beharko diozu zera, e, uste dut badirela horretarako prestatu gauden langileak ikastetxeetan eta berarengana joateko edo berarekin egoteko ego baimena eskatu beharko duela. Bai, baina Gainera uste dut andoing andoingo ikastetxean gai honetan esperientzia nahikoa badutela eta etzaio da mutuko. Jende profesionala dago. Esta Franco bizirik balego ere. Gaur egun ikastetxetako sisteman nahiko aurreratua dago alde horretatik baina noski uste dut ezer baino lehen irakasleari hau guztia azaldu beharko liokela bestela irakaslea ere da berak ezer jakin gabe zuzenean zuzendariarengana irjotzen badu ba badakizu bai bai bai ba, baina irakasleak ez du gaizki hartuko baina nola ba tutoreak horretarako daude noski Lehenengo zera, bi aurren irakaslekin hitzegin dezala eta irakaslek beraiek hobeto jakingo dute ikastetxeko berri. Oberena hori izango da beraiekin itzegitea. Bueno, iluntzean joango naiz etzera eta azalduko diote esan didazuna. Ongi, ongi, eta bide batez ez lasai etortzeko gure gana, eh? Bai, ez ariko diot. Beno, aio...